a 40 anos am tú baixamos a música da sintonía e vamos dar de comenzo o noso programa de hoxe pois con moitas eh, novedades como case ca, sempre, como sempre fa, solemos facer e eh, as nosas, os nosos convidados case todos están fora de, fora de Cataluña e por iso temos que facer esas chamadas que facemos pois de cada hora en cando eh, de cada hora en vez mellor dito en galego e entón pois Eh, vamos a saludar o equipo que hoxe o compõen Unas vías de son hoxe temos Ais, Rael, moi boas tardes, Israel. E tamén hai co meu carón, como cada xoves Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio Moi boa tarde ben queridos ointes, benvidos Un día máis a Galegos Novais E que este que fala, Armando Fernández Pois para todos vós. E que mellor cousa que poder encetar un programa Pois con algo de música e despois xa entramos como dice outro, en fariña. Materia. Pero antes vamos cos enderezos, porque temos isto... Saben vostedes que estamos en Radio Samboi 89.4 da ECN Galegos novais de Radio Samboi. E temos un blog que é galegosnovaes.blogspot.com Correo Electrónico que é galegosnovaes.gmail.com uh -huh. eh, Nada máis. Israel, dai o play e ponnos algo de música. Dejamos un poquillo de música. Eh, mm. Xulio, ¿sabes a dónde vamos? No. Vamos a Terra do Marisco. Elía Cambados. Mm. Que oh. se, solamente con dicha Cambados ya sabes con quién vamos a hablar. Hombre, con una, <risa> una extraordinaria presidenta. Me sí, señor. Nunca me llorredito. Vale. Vamos a falar con Merche Álvarez, presidenta de Galicia AME. Vale. Así que vamos sin más delación, vamos a dar ya buenas tardes. <risa> buenas tardes, Merche. Bo... Hola, buenas tardes. Tar... a terra do albariño Eso, a terra do albariño Nunca mellor dito boa, boa, tar... boa tarde, ben vida Moitas gracias por acompañarnos hoxe, Merchi mm... Moitas gracias a vos Por lembrarvos de nos Bueno, lembrámonos por dúas cousas Unha delas porque xa estás de volta E outra delas porque eh, eh. parece ser que Todo vai viento en popa Como dingo en castelán, non? Si sí. Si sí. Sí, la verdad es que tuve que marchar a Corea a poner un tratamiento y la verdad es que merece una pena facer ese traslado para un tratamento especial non e o que, que si sí é importante eh, é dicirle a xente que bueno, tixo ofixexe público na, nas redes sociais pero agradecites a, a participación e a colaboración de moitísima xente que algús fixemos o posible para que bueno, se, se xuntara todo ese emolumento que se sí. precisou para chegar ali uh -huh. si, sí, porque a verdad é, é que é unha pena non que una administración intenta menteña 80.000 euros que sí. estamos falando de unha cantidad insignificante para sí. unha administración. Sí. Eh, eh, que ser o, o povo que me achedou, pero a verdade é que a resposta foi abrumante desde unha punta a outra sí. se volcaron comigo eh e facían falta, ui, tente a para poder xoñar ese tratamento, gastos de billete, seguro de de viaxe eh é un montón de cousas, sí. que isto e a, a estancia tamén, non? Uh -huh. Eh, si, sí, porque ao final non deixase de estar eh, en cuarentena, claro. eh, o goberno coreano me marcou unha serie de sitios onde eu podía escollar eh, pasadas cuarentenas e, eh, eh, bueno, aunque era imposto, pois sí. tenhamos a, a suerte de máis ou menos poder escollar. Sí, sí. Pues... Eh, contanos Eh, como xa acabas de dicir pois o povo foi que enxe financió eh, a viaxe eh, claro te, oh, que hai que agradecer ao povo de Cambados que fizeran ese grande esforzo para que ti pois puderas fazer eh, eh, ter ese, ese, remedio, facer ese remedio que tiñes que fazer pero que tratamento te fizeron alá en Corea do Sur? Pois, pues mira, xustamente este tema podo tocarlo, pero así por encima. Sí. Porque tú ven que firma con que se lida. Muy bien eh, entonces entón non podo dar... Ya, non podo, sí, sí. Eh, ...do que fixemos. Uh. Eh, o que sí podo comentar é eh, que non é un tratamento de pastillas, uh -huh. non é un tratamento de... ...un medicamento en sí, uh -huh. porque mucha gente no entiende por qué tengo que ir a igualar. Sí. Eh, o que sí puedo dejar caer es eh, que el tratamiento va con el cuerpo. Uh -huh. Ah, uh -huh. bueno. Entonces, uh -huh. eh, sí que es preciso que vaya a la... Pues, cada X tempo. Bueno, o sea, que mm, o resultado de, de ese tratamento ti a, xa estas eh, percibindo, percibindo, eh, no? Porque eh, o, a, o día 7 de decembro vi, vimos aí sí. na, nas redes que dice seguimos avanzando, sí. cousas impensables aí 3 meses. Ou sea que mm, non che fixeron falta droxas para poder no. ter un resultado no. positivo. Sí además el vivir acá premisa o objetivo simplemente de frenar la enfermedad y uh -huh. de repente nos topamos tanto o equipo médico como, como eu uh -huh. eh, que no solo éramos capaces de frenar uh -huh. sino que empezamos a comer o terreno a enfermedad uh -huh. porque hay 50.000 cambios en no meu corpo microcambios como nos chamamos sí. pero claro, ese montón de cousas pequenas fan como o meu día a día xean moito uh -huh. máis fácil sí. claro. máis fácil, máis levadeiro uh -huh. cun, cun grande sorriso como, como dicías ti no mes de decembro que sí. na piscina xe temo a ver outro xeito si, sí, si, sí, si sí, sí, sí. sí. eh, ademais non é por nada, tanto no oficio Como en la piscina, antes eh, siempre teníamos una sonrisa, pero es que ahora cambió los objetivos, porque antes era trabajar para intentar matarme, sí. pero es que ahora de trabajar para mejorar. No, Entonces, me llevo una cara de ilusión, uh -huh. tanto aquí en la casa como en la piscina, sí. abrumante. But... Además, de eso que... Pero lo sientes, me algo, Bueno, to, o, o teu redor nota, pero ti tamén o notas, non? Osecha que ti tamén te, te sentes medianamente, digo, medianamente entre entre bien. entre, entre, entre, o, entre, o, entre o que a enfermedad e, pero medianamente eh, satisfeita tamén, non? Sí, sí, porque eu como acabo de ser Rafael un rato, con a, a Corea idea de frenar la enfermedad sí, sí. y de repente te atropas con que después de tres años sin poder sentir absolutamente nada, no es más sí. vuelves a sentir ah. imagínate okay, o sí, sí. que eso sí. que empiezan a llegar impulsos nerviosos al sí. sitio que uh -huh. vamos por perdidos sí, sí, eh, sí. para, pues, para que... mí es Para mí e un subidón, hombre, e tanto que sí. E nos, e nos encantados. E, e, se ati... O sea que vamos a esperar dentro de dos, tres meses que seguro xa nos farás un pastel. que okay. Ojalá, ojalá se poida facer Un pastel, unha tarta de catropices <risa> Bueno, con, con unhas magdalenas xa nos chegan eh? Tu <risa> <mundo> non te preocupe <risa> <risa> Merche, que, que sentimos ba... Bueno, sentimos moi muy... muy... abraiado, ah, eu sentimos moi abraiado eh, desde, contentísimos, desde contentísimos, logo contentísimos, contentísimos sabes que son de baguas fáciles <risa> <risa> eh, Falando contigo máis ainda E entón, pois, pues, a min dame moita moita delicia, moita alegría desde logo que ti, pois, sigas así te ben e que sigas mellorando, por outro día vim tamén na rede como xa empezabas a mover a man para arriba É o que eu estaba dicindo, é sí. que eu estaba dicindo ese sentimento de eh, sensibilidade sí, na, na programa, sí, sí. por eso eu digo que ao mellor isto vai, vai, vai, sí. vai avanzando e dentro de pouco vai nos facer unhas magdalenas Mira, <ríe> nada asegurar que o que vai pasar sí. o como vou evolucionar pero de sí. momento ya me quedo con que funciona, prendamos a enfermedad y de repente pois pues, uh -huh. estamos empezando a ganar terreno temos seis anos que solo era perder, perder, perder Por pero eso. de repente pois pues, Esto es okay. muy ilusionante. Ahora que falas de perder, perdemos a, a, a gala de este año, ¿no? Porque sí. por culpa da da pandemia, por culpa mm -hmm. de todas esas cosas no se pode no se pode celebrar, pero bueno, agardamos que para o ano que ven que xa estarás ti mellor, sí, que moito que, que moi xa tímilor. nos vai facer un pastel, jam panada, <risa> <risa> o, o que sea, pero aunque non a faja por lo menos o ano que ven seguro que esos ánimos que tes pois pues, van a ser eh, recompensados con un es con una mejora sí, sí, sí, que sí. consideramos, que desechamos que se echa sí, sí, cada señor. vez mejor. Sí, sí. ¿Verdad? Es increíble, pero llevamos dos años en gala, sí. y este año entre que me iba a Corea, y ahora mismo pues aquí estamos en alfa de casos, sí, eh, sí. Eh, por acceso por vez, no iba a hacer posible poder levarlas a cabo. No, no, no, claro, no, no, no. Eh, hay que eh, eh, otro poquillo. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Lo, por Pablo Mora que tan que quedar otro tempiño más sí. de, de embajador... Bueno, eh, se acaso poñemoslle algún a xudante non o, eh, es que, o que o que é importante é que Galicia me siga adiante que ti sí, estás mellorando que que os que te socarón pois pues, tamén eh, están contentos e nos poñémonos eh, enormemente satisfeitos sí. polo feito de que a pesar das dificultades, que quehoubo dificultades para poder reunir toda esa presa de cartos sí. Sí. Pois Tixiga Cheselí eh, eh, vas mellorando cada vez máis sí, O, o mellor nomes de no, no, o mellor no verán ou sí, os finais sí. de, de, de verán pois somos capaces de, de facer algo para non somente facer unha gala sino tamén o mellor pois celebralo contigo. exactamente. Ojalá ojalá, sí. ojalá podamos sí. celebrar. Porque no... con un albariño na mal. tanto que sí. <risa> Con un ou <O2>, dous, <risa> <risa> repetindo, non? <risa> porque a praia nun che prohibe, non che prohibiron de momento ir, non? No, no, no. no. Pues, a min tu... deixaronme que todo o que me preste me indesea. Pois, <risa> pues, porque tú te la pretiño a casa total? <risa> sí, sí, eh, a verdad é es que dá gusto, eh? Sí, sí. Algo que estranhava era Salir por la fiesta y sí, sí. tomar, sí, aparte eh... de la tortilla, claro. Hombre, aparte, sí, exactamente, sí, sí. Bueno, señor. pues, eh, cuéntame, ¿cómo va thiago Tiago? Pues Tiago está a un campeón, sí. eh, sigue avanzando también, sí, eh. y ahora tenemos que tener cuidado en Puerto de Sol. Porque andar con a silla eléctrica eh, recorre todo por todo son sin parada. ¡Ostras! Que no verá. Vaya, vaya, pues parece sí, sí. me parece un cousa importante o feito sí, sí. de que... Y as bueno, quieran, admirollas... sí. quieran que son dúas eran irmás, ¿no? Pero unha silla e outra non. Si sí, sí, seguimos todos en unha boa línea, uh -huh. a verdad é que rematamos o ano por fin todos con un tratamento eh uh -huh. todos vamos en maior ou menor medida sí. eh vai rápido ou son máis lentos, uh -huh. pero todos íamos mellorando aquí en Galicia. Pois pues eso eso, eso é o que nos eu que nos honran nós, a Galicia que temos nos pois que todo vai así de ven que ao Dixéramos, a gala xa se fará E entón, pois Nesa gala, como dixen antes Xa nos vas facer un, un, un empanada Ja, <risos> Feita por ti. Eh, mira, si subo uh, os escalóns que hai para o escenario xo oh, sí. me conformo. Carai, hombre. Ah, no. sería un, sí, a xo seria... Sí, señor, señor. Pues, pois... Pues... Aunque xa apoiado dun bastón, porque hasta xe quedaría ben o bastón. Ademais, eu prometo che regalarche un bastón guapo. Bueno. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Pronto andar polo meu pé Sí, non, podemos, non podemos aventurar nada porque na no, no. claro, eh, claro, claro. ciencia non hai nada escrito no. e, eh, eh, bueno, xa, con estes primeiros resultados estamos moi contentos. Pois sí. alegramonos moitísimo, Merchi, escoita que xe digo vamos a ir preparando para o que veña para, para en posibles datas do ano que ven ir preparando as colaboracións de xente que vai a estar na gala, non? Si, sí, sí, pero bueno, como poucos de os coronavirus son necrol Sí. ou como lle llegueron está todo tan inestable sí. que a sí. verdad é que programar algo en este momento é es moi complicado claro. sí, sí, sí, sí. bueno, pouco a pouco ir apuntando polo menos eh, eh. Eh, eh, con, con ese equipo que te xocaron sí. ao redor mm, por mencionar algún non sei, unha tal Maribel ou algún máis sí. pois seguro que, que chegarás a facer un al, se fará Galicia me fará unha cousa importante en Galicia e, e celebraremos vamos. a túa mellora Exactamente Gracias. Porque sobre todo das moitos biquiños a Maribel eh, Como Ongel, non a, Apertas a túa Maribel... tu... Para quien no sepa, es eh, asimilas más. Sí. Maribel es imprescindible para Entonces, mí. Seinol, se Seinol. Bueno, un equipazo que te sello, sí. Karol. No solamente San Maribel, un equipazo. No, porque la verdad es eh, que, que yo ni un... Cesar, eh, todo el mundo que nos rodea, uh -huh. todo el mundo vota un amán de forma sí. desinteresada como digo eu as minhas chicas do mercadillo sí. que formamos sí. e de... unhos jaiteiros rei... de... tamén que hai por aí <risos> os unhos jaiteiros tamén que hai por aí Se, seca que si non sei segura bueno que ademais tamén compra alegría, que fai hombre, falta que compra alegría que porque sí. amorriñarse tampouco non, é unha cousa no, ademais non é, bo, é bon No, dicen que salen arrugas. Si, sí, é sí, tanto que si sí, salen arrugas con sun enrugado. Sí, sí, sí. Bueno, fe, pois pues, felicitarte Merchin de, de verdade que che enviamos un gran unha grande aperta eh eh bueno, saudamoste moi cordialmente por eh, tamém visitas que te alegran, eh, según teño entendido, sí. moitos están a cuarenteu, eh. Sí, sí, sí. sí, sí eu, a verdade é que desde che que, que tente de que cheguei xa fai tres semanas vou vendo caras poñecidas e a sí, verdad é que se agradece sí, pois, sí, sí. pois nos tamén tamén nos facemos contentos coa tua mellora e coa tua grande perspectiva ademais optimista, non? porque eh, se si un chega dun, dun tratamento e empeza a poñer pergas esto, eh, no mensaje, eh. esto, e ti co, coa calidade de que tens, coa sonrisa que sempre tens te na cara é, pois sí. e agora máis aumentada pois co, co, vendo resultados positivos agradecemos moitísimo a, a conversa que tivemos hoje contigo é de verdade que o pases moi ben e por, por si, non fa, si non volvemos a falar contigo sí. que bueno, teñes con <risas> unha feliz navidad e eu teño moitas veces contacto. Yo, <risas> yo... que este 2022 xa moito mellor que este e que veña cargado de salud e traballo sobre todo de saúde eh, eh, que xa un ano feiticeiro eh, porque como ben serí Eh, non pensemos nas pasadas navidades non pensemos nas próximas O gallá, o que todo vaya, saia decorra con, con ben para todos ainda que sea pouquinho a pouco sí. o, o, o importante é celebrar esas cousas que ti tamén celebras sí. e, que, que eres unha loitadora Uy, e que o demostras precisamente pues, que, que sigues avanzando alegramonos sí, sí, moitísimo sí, sí. Pois pues moitas gracias que tienes pues, un, un feliz Nadal eso, igualmente, igualmente. Y, igualmente. pues aper, apertas a todos ya, sobre todo a tu Ana y a pai vale serán vale. dados un vico muy vico, grande hasta luego Legos no Bach con Armando Fernández y Julio Coghill. Cada divendres de 6 a 7 da tarda, ascolta Charada al programa de cinema da Rádio San Galegos no baix. Son. Pois, amigas e amigos Xulio Vámonos a Santiago de Compostela Vale O por ali os arrededores A teu, concretamente Vamos a falar con un cantante Fonsagradino Que xa de rapaciño pois Xa yo gustaba a música Fizo teatro Fizo fiz moitas cousas Pero agora eh, Que o seu último disco Que traídes comigo Pois o que estamos eh, Escoitando Vamos a recibir a Joan kuriel Muy buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo, cómo está Santiago? Me teo, ¿no? Eh, pues, es gris. Está gris, ¿no? <risa> Efectivamente. Pero es frío, bueno... Es frío, es frío. Es frío, pero poniéndole <risa> música de como ya <risa> pues pues... O frío Está a ver, esta, esta tarde para, para quedarse na casa, escoitar música, definitivamente. Eh, eh, escoitar música. Eh, sabes que faz eu? Poño ¿Qué? música de fondo e poño un malero un libro. A mí claro. Sei so, okay, que cau que facer. Aí aí eso, é, como din por aí unha triunfada.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 Eh, pasaxe por cultural e non fomos capaces de de, vernos. de, de atoparnos eh, eh, atooparnos co compañeiro <risas> Xulo estivemos ali presentando o premio de poesía Rosario de Castro de Cornella pero o que ah. si é certo o que si é certo que nos sopemos de ti estivemos elía carón <tose> a verdade é que mm, mm, tamén ali xente no, no, de, de, de, de todo tipo hasta hasta Manuel Rivas estivo por ali conda ti non si sí. sí, este Estive vendo a súa presentación dun dun poemario que sacou, uh -huh. así que moi moi interesante agora, na uh -huh. faceta máis súa de, de poeta. Uh -huh. Eh, eh si, sí, sí, andemos por alí, pero pero claro, cada un un pouco así. <risas> na eu non estive en todos os días porque a claro. parte sábado que non tiñamos actuación, xa fui uh -huh. directamente a actuación. Uh -huh. Estive máis o, o domingo. Ah. Sí, é que é que é, é, é era un mundo, un un una... debe ser un mundo un de, mundo de cultura. De de actividades, un mundo de actividades poesía, literatura, discos música, bueno, a verdad é es que gran... é, é unha feira de, de, de cultura, non? Si, é unha feira que, que se aleva eh, uns cantos anos e si, é lugar de, de atoparnos ¿no? pues, sí. a, xente, a xente do, do digamos do, dos diferentes gremios da música, da poesía, do, sí, sí. da literatura as editoriais os, as produtoras. Eh, sempre vou darse unha volta e eh, eso está cheo de espectáculo pois, pois que te sorprenden máis ou menos, pero moi interesante mm -hmm. Pois pues, xa que estamos falando de espectáculo e de cousas de, de música pois te, temos que darlle aos nosos ointes máis comunicación, máis información sobre ese Trades comigo Si, <risas> sí, bueno Trades Conmigo é un bueno, o meu séptimo disco disco mm -hmm. de, de adultos nesta ocasión, porque sempre me dei paralelo ao traballar para o público infantil, eh, uh -huh. traballar para pues, para público, para todos os públicos, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Eh, aínda que a música é Universal, pero sí que cando fas un traballo infantil, pues enfócalo, ¿non? A uh -huh. a eles. Eh, entón, pues eh, eu partin de, de cantigas de da lírica medieval galego-portuguesa. Uh -huh. eh, cantigas pues de pues de, de aí 800 anos, diferentes trovadores eh, que nos quedan as as cantigas eh Eh, pues pues aí hai un, un material que, que existe. Entón eu pues eh cantigas, despois música eh, e despois cousémonos pois pues, a, a gravar o disco, no, a traballar nos arranxos eh sen, sen querer facer unha unha música pois pois moi purista, medievalista, no, por decirlo así, que xa hai grupos maravillosos que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 Eh, de, de, de Vigo eh, un gran mestre vaya xente eh, que toca to, tamén na, na filarmonía o uh -huh. Lunes de Fría un artista eh, impresionante que está agora na banda conmigo entón, pois pues, poco a pouco, ele el, el, foi Siris Hay, ¿no? que é unha cantante que me acompaña en dai seis anos, ya teñamos xuntos un proxecto uh -huh. que chamábamos a Un Contro de Martín Kodax, que, que, que foi onde naceu a idea de facer un disco por maestro Valdores, non? Uh -huh. eh, entón, pois, fomos traballando nos arranxos e agora pues, temos unha banda de somos seis eh, en directo uh -huh. con arpa, flautas, eh, clarinete, uh -huh. eh percusión, eu, eu guitarra así y y, y voces, sin seráis eu. Eh y então levámoslo o disco junto con outras colaboracións que queríamos no disco, como por exemplo Rui David, que é un, un cantante do uh -huh. Porto, eh, portugués, uh -huh. eh, que dentro sendo lírica medieval galego-portuguesa, pois pues me parecía interesante tamén que estibera alguén de, de Portugal, de país veciño. Uh -huh. Eh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 pois pues ibis ibis é maiseu que que somos un pouco a base de todo, non? Eu, eu guitarra española e acústica, logo está Blue en Lefría, que está artista que vos decía, eu coa harpa clásica de uh -huh. eh, Carlos Carlos Freire, que xa te tocado comigo eh, eh eh Alex Aldeiro tamén, eh, Carlos está pois pues, as es percusión, es percusión de pel, de gocar, uh -huh. endir eh, bombo eh, bombo tradicional. Eh Eh, Alex, eh, que normalmente toca comigo o teclado Pero está co frautas e eh, frauta traveseira uh -huh. E eh, despois eh, Bea López, que co, yeah. co clarineta yeah, mm -hmm. yeah. López, López Ramírez, ¿no? Sí, que, que, sí, que, que sí, sí. Bueno, o sea, que un complemento para que todo el mundo quiera, que si quiere ponerse en la tu página soancuriel.com, sí. a lo mejor hasta pueden adquirir ese, ese, ese, ese CD, pero al mismo tiempo alguna peza también la pueden baixar directamente en Spotify, ¿no? Eh, pois pues mira, eh, realmente polo momento non, non, non está mm. no Spotify, non temos tenda online, agora o, o disco en breve eh, vai se poder, a partir da semana que vem, vamos ter disponible, pero vaya, mm, sí. non, non, non contenda eh, na web, no? pero a, a, sí. a través da web se nos pode contactar e enviamos o PDF. Vale, a través, pois pues entón mm. dixo non ben, o, o que se poña na página <risas> eh, de xoancuriel.com. Eh, si, sí, ben, bueno, estupendo. Este, este eh. Fonsagradino tamén estivo na, na foliada de Fonsagrado. No, no, no. non, foi. Non no, foi Non, non puidenche. No, ah. puiden porque tiña tiña actuación ah. eh, magua, de un, non... de un, de mimago de xeito sí, estaba preparando aí algo. Sí. Eh, vendai uns meses, pero creo que vai quedar para o ano que ven mm -hmm. a, un, a uns cantos artistas que a fonsagrada que é no, bueno, cousa eh, que me fai por, moita ilusión Por eso, por eso por eu dicia eso, viache, viache eso de, de, de, de Sistema de Nefoliada porque parece ser que a Foliada está tendo últimamente, bueno, por os últimos Bueno, é se a sexta edición O sexa, que está tendo mm. unha repercusión a nivel de Galicia importante quere sí. dicirse que os, os artistas pois, como a ti mm, sí. triunfan na Na súa propia... Eu xa sabía que estaba invitado, pero non podía ir. <risos> sí, sí. Sí, no, alegro moito que que, que vaya acollendo forza, aparte a xente de ali, vamos, que que, que sei que, que está ponendo moito empeño. É que só dos moitos músicos de por ali, eh? Se Tamén. Mo, puñado, eh? Sí, aí, ter, aí. terra de músicos, sí. sí aí hai moita creatividade. Sí. Moita, sí, moita, sí. Por, por, el el cer... Cer... por certo, que... Son. Mm -hmm. Como, como, como tes para, para este ano eh, principio de principio do trimestre que ven? Pois pues, eh, pues, agora, a verdade que rematei a Sira este ano que foi así bastante intensa con, mm. con todo, é es con, con este espectáculo esti... outro día foi a presentación do disco físico pero realmente sí. o disco formato digital xa estaba de 21 meses entón estivemos de Sira mm. eh, neste verán Eh, y agora pues quedan eh, pues 4 o 5 actuaciones ahora en diciembre, eh, vou, vou descansar un poquiño antes de, de, de empezar otra vez, que empezaremos casi a 2022, eh pues supongo que a partir de de febreiro por ahí, sí, uh -huh. pero pero ahora estoy precisando un respiro. Hombre, oh, claro, <risas> hay que descansar algo porque ah, eh, Sí, sí. Pues, como dixe o outro, poñes as cousas claras. <risos> eh, eh, sí, exactamente. E bueno. sí, integrar, integrar as cousas, porque as veces vas un pouco con, con moitas cousas, moitos procesos a veces, uh -huh. e, e non, das, non das integrado nada. Entón, un momento de parar, pois pues, tamén. Eu, por exemplo, este, este verán, os artistas é o que nos pasa, non? Que o mellor, o domingo pola tarde, que todo o mundo está... Sí. Está, está descansando, no estamos traballando y luz pola mañá claro. estas ti sí, descansando. Pero pero bueno, a mí sí que se me juntaron moitas cousas y, y agora a ver si consigo tomar unhas vacacións agora principios de xaneiro. Sí, porque eh. esta pandemia fizte muito eh, sí, sí, sí, tamén, mm. tamén. Es, ese, sí, supoño que eso tamén se suma a todo sí, sí, un eh, sí. traballo máis non como que en di bueno, eh, como falábamos antes dos trovadores e todo veixo que moitos dos músicos tirados hacia, eh, hacia os trovadores eh, esta música anterga, non? si, sí, sí, a ver o, o, sempre, supoño que hai un, un bueno, non sei no sí. caso dos, dos demais a min o que me O que me producive pues trabajar con, con estas cantigas sí. eh, por un lado no sé, como si estuvieras eh, eh, cantando, claro que tú imaginas cantando algo que sí. que, que ya se cantaba ahí 800 o 1000 años sí, sí. eh don entón, ahí como un como, a mí por eso me como un respeto, ¿no? Como sí, una sensación sí, de, sí. De, sí, claro. de vaya materia prima con que uno sí, está sí. está trabajando eh y e despois claro, son son cantigas, realmente son moi uh -huh. moi musicables, moi mar... permiteche pois pues, eh xogar con elas, no es como decía antes, no meu caso non dende un lugar eh, uh -huh. historicista eh e e logo para mim supon tamén entrar noutro Noutro universo diferente Porque uh -huh. os últimos discos que, que viñen facendo Fun cambiando bastante non? Mo, uh -huh. Fixen un, un infantil de rock Puro rock de, de, de diferente o sea, uh -huh. Todas as décadas e, Fixen despois un que era tradicional Que era o de Antonio Fraguas uh -huh. e, e despois e, e agora veño con este Que, que influido influído máis ou, ou, ou con un tinte pues medieval Eh, Ada que penso que se pois coa minha, coa miña cor non do no meu punto de vista sí. entón a mi pues, me, me enriquece moito non? e tamén en traballar con, con músicos eh, pues, que, que, que saben disto eentón eh, uh -huh. eh, non solamente en tantaas cancións do disco sen tamén no directo, por exemplo, é a primeira vez que toco con arpa que é algo que me está, que me está gustando moito vamos, ah, que que estou disfrutando sí, sí. moitísimo si, si, si ademais, ti te los pretos aí, porque é, cando va, é, vas a Santiago na catedral están todos postos no El Ido sí, no Arco tía, Sí, sí, agora como está todo restaurado entón se ve mellor sí, Exactamente, por eso Unha nova, nova experiencia que se fai contactar con outros músicos que, que, que bueno, sí. empregan esas técnicas extraordinarias pero, pero, pero, pero ti sigues coas intervencións tamén cos nenos, non? Sí. Na, tamén te reclaman nos institutos en algúns sí. colexos, non? Sí, o, sí estamos indo a Casa do Terror está funcionando moito. Fixémono eh, todo o verán, estivemos uh -huh. pues, moito en, en exterior, estivemos en prazas, en cauditorios, eh, recorrendo toda a terra. On, Ontes, por exemplo, estivemos no, na Azuqueira, que é un, un auditorio que hai en Portas, uh -huh. na antiga eh, fábrica de azúcares eh, eh, este fin de semana, si pues, vamos a Dumbría tamén.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 E bueno, poisis pues que, que que me, me movo en, en enerxías diversas. No, non hai tempo a cansarse, o que quero decir. Sí, sí, sí. Pois alegráonoos y... moitísimo e felicitámoste porque sí, sí, sí, en realidade pois pues, estás reclamado si non non terías concertos aí, <risa> cada, cada dous por tres. non A verdade é que para non ser un placer e unha honra terte aquí cada pouco ah. tempo. Mm, mm, Pouco, porque en realidad non, sí. non, non, non podemos dedicarse demasiado espazo, pero, eh, bueno, podemos gabarnos... O suficiente gabarnos, é, saber, no, eh, gabarnos, é, saber, é saber da súa trayectoria musical, pois... É gabarnos usted, de, de, de, de un músico da Fonsagrada aquí, en Cataluña. <risa> Hombre, ademais hai quen dice que o Pablo Alborán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 personal e, e principal, eh, eh. vai pola composición me, musical, porque eh, atreverse a, a musicar eses trovadores medievais sí. eh, é un, un reto ex, importante, non? Exactamente. A ver, sí, sí, para mí, sí que era, sí que era como... Bueno, pa, eh, importaba, me faze, sempre me pasa, me importa facer un, un bo traballo que a xente despois os coite que poida gustar, uh -huh independentemente do mellor da idade que teñas ou que ou, eh, uh -huh. e despois dándome tamén pois, liberdade creativa sen, uh -huh. non, non habituo así buscar moita, moita fórmula non sei sí. como decir de non encasillarse por eso es dicirlo no. sí, sí, vou, vou saltando bastante dun, dun pa outro Pero, pero, bueno, o camiño que me, que me gusta é donde vexo que aprendo moito uh -huh. e, e cada e cada disco, pois, pues, pues, como que en di un novo un novo reto, non? De a ver se si, si conseguimos facer algo dese. De non, <ríe> eh, a túa característica de, como músico é a investigación e o traballo personal, claro. porque senón uh -huh. non farías ese salto que, que acabas de mencionar, non? Do, do infantil a, uh -huh. a unha cosa demasiado moi ti dicías moi importante pero tamén seria, non? Porque yeah. atreverse a, a, a musicar cousas históricas porque lóxicamente uh -huh. é un reto moi moi Muy importante. Moi serio, non? E serio. Si sí, actua actualizalas tamén, non? Porque ten yeah. o seu risco que claro. eh uh -huh. porque por, por, o que vos dicía antes, que é un pouco como como como si, si non si non o tocas dendo punto de vista má, pues máis purista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 participar idososo programa que le va a des un, un pedacito de la tierra para la pues eso nos pues... lo de ti precisamente no, por es eso porque porque somos capaces de, de transmitirlos no oentes pues cosas que hay faces con con prestixio, eh, porque o que fai falta é eso, darlle a conhecer a todos os nosos ointes e seguidores que acabámonos de eso, de que, que, que xente como a ti, pois, pues, ou persoas como a ti, pois, pues, ensalzan a nosa música, ensalzan a nosa traxectoria eh, eh, galega. Ensaltan o noso traballo que fatemos Galego, aquí, tamén. tamén. Por certo, Andamos niso. Por certo uh, a mellor hasta tenes que falar coa túa productora ou con alguén para que que sí. igual que outros viñeron hasta aquí, pois pues, ti tamén a chegarte por exemplo eh, tradiarius eh, que eh, ahí, no, no, eh, en Gra aquí aquí en Samvó eh, en, en Caldiño etc. Cualquera deles porque xa, x, últimamente tivemos aquí unha vo more deles, o sea que <risas> faltas ti como grande representante musical galego. Nada, pois eu, eu xa sabedes que encantado. A parte, estiven vivindo un ano aí en Barcelona, xa, xa ya, non sei, pero sí, sí. estiven de estudiante eh, enamorado da, da cidade e contentísimo de, de vervos por ali, claro, a ver, cando se pode dar. Sí, sí. Pois pues, xa falarei a mi coperchato, xa falarei contigo, xa te algo. Vale, vale. <ríe> a verdade é que... Peñas. Para nós é un prazer, John, a honra eh, terte aquí connosco, sí. um, Juan, desixamos un feliz Nadal, John próspero vindeiro ano novo 2022, ver, que... cheo de, de, de moito éxito e moita sorte. Por certo, que saibas que, en tanto Armando como eu, consideramos estas nosas emisións como talismán para os nosos entrevistados, por lo tanto, que saibas <risas> que estás na lista para poder ter algún tipo de... Algún agasallo. Premio ou... <risas> Seguro, seguro bueno, pues, pues, pues... pues Unha un, un aperta moi grande para vos Para toda a xente que nos está escoitando Igualmente Feliz Nadal e Que veña vos 2022. Pois pues unha fartura de, de, de delicia Veña, veña. Unha aperta A vos Galegos no baix. Falamos do Vamos a falar vamos a falar pois do certamen de poesía de Rosalía de Castro vale pois iso que, que teñamos que darlle información a todos os nosos sodinntes temos mmm, a posibilidade de meternos aí noego no en galegos no vais sí. que hai un cartaz e tamén en, en Rosalía de Castro a asociación Rosalía de Castro de Cornella, sí. que tamén hai outro cartaz pódese ver a presentación que van a, que se vai a facer o... o sábado a partir do das sete da tarde sí. ali eh... no auditorio xan el defonso de Cornella Exacto. que onde se vai facer a conferencia e máis pois o noso amigo e compañero Xulio Simón tamén presentará Xuliopedia, non? Si sí, Xuliopedia é a súa páxina que, que por certo calquera que nos estea scoitar pode meterse agora mesmo sí. na internet en Xuliopedia e comprobar de que vai cousas interesantes, vale. pero interesantes. Pero tamén verdad. vai a ser unha cousa importante que despois disfrutaremos tamén que poñeremos aquí na antena a presentación do CD Rosalía en Cornellà. Ah, ah, que é ah, eh, un, un CD de trece pezas musicais sí. que foron grabadas polos, polo grupo de danzas e gaitas de, de Rosalía Castro, polas cantadeiras, que, cantadeiras que son ro Rosale, as... Rosalieiras, a banda de gaitas senior e o grupo de danza. Ou seja, que van a disfrutar durante unha hora, polo menos, sí. de un grande evento, que é a presentación do Xolipedia, a presentación do, do disco... Ya actuación Nada menos que do grupo de gaitas Tanto de... senior como Os cativos Como, eh... como a, ba a banda eh, eh, Completa ¿no? completa. Vai a ser no auditorio De San Ildefonso de Cornellá uh -huh. Hai que ir con tempo Porque hai que presentar o Claro O carné, o, o carné, hai que presentar o, o, o carné de conforme estás vacunado o, e non tens coronavirus. O coronavirus. <ríe> bueno, o que... Já hay... non me sale tanto o coronavirus. É eh, coronavirus... eh, eh, conveniente porque, bueno, hai que guardar as, as, a norma É A normativa que, que compre para, para que todo o mundo pueda... É dicir, facerle caso a, ao que fan, o que dingas... As autoridades sanitarias. Exactamente. E entón, para que naide... É, eh, exactamente, porque pagar eh, de... que sois so, sobre todo que vayan vacunados exactamente e, e despois o día 11 de decembro volvemos a repetirás mm. daza da 9 horas ali no auditorio de San Ildefonse pero despois despois a última hora aea siea sí, sí. do certame poesía Rosalía de Castro sí. que por certo si non sacaron un, un ticket me parece que xa quedan pu pouquiño pouguiños <risos> hai que poñarse en contacto co coa entidade no 93. 7375 76 69 93 sí. 375 79 69 é eh, ¿sí? sí. volvo a repetirlo 93 375 7969 hai que confirmar a asistencia tamén E hai que confirmar tamén pois pues, a os solicitude a solicitud... A fórmula para poder cear ali, me parece sí. que son 20, 23 euros, o sea... Si, sí, no? bueno, tampoco non é de unha... E aproveitando esa cea, sí. no, entre os postres e os cafés e tal, pois pues farase público os gañadores dos tres primeiros premios, que son uh. primeiro premio, segundo premio e terceiro premio, do 35 Certame de Rosalía no, el... de Castro. 35... Que este esteano hubo bas sorte de poder estar cultural en... en pontevedra para, para, para enseñarlos sí, señor por sea, 35 años ya leva este mmm, premio de Rosario de castro 35 años sí. que entreganse el primero premio un segundo premio y un tercero premio a veces también se entrega un access porque hay tanta mmm, categoría tanta y sí. tanta Cabe tardar un pouco de... Uf. Sí, sí, eh. Eh, a verdade se que... Ve que... Se ve que xa hai un volumen bon, eh? Este ano, 111. Sí. 111. 111 participantes, nada menos. Ou seja que... Bueno, dos que, des... Además, dos que desbotamos, É eh? dicir, que hai alguns que chegaron tarde, outros que, que son de outra maneira, pero 111 participantes sí. con... Dio, madre mía. Pois, Xolio, xa podes ir empezando a apuntar, eh? Que te <risos> vai tocar Eu fago de secretario tu de segre... bueno, eh, sacre... O, o secretario é o que eh, Escribe Exactamente, levanto acta levanto... Eso, Levantas acta. Levanto acta Pero que hai que dar a entender Que, que en realidade pues, nada Este ano temos tres mulleres eh, Tres homens de, dentro do xurado ah. Grandes personalidades sí, sí. eh, Elixidas Por o a entidade para la poder, entidade, ¿no? para poder eh, derimir quen son os mellores sí, sí. bueno, pois, pues, se disfrutaremos dese de disco oh, xa, xa, lle, xa lle diremos ao, ao próximo xoves a todos os nosos ointes cuáles eh, foron os gañadores é, exactamente é seguro que van a disfrutar tamén, tamén intentaremos mm, pues, tamén falar con eles, cos gañadores a ver se si somos capaces eh, de falar, falar con eles tamén cunha, al menos con algún claro que sí. cos que poidamos Ya, ya llegamos a segunda hora. Vamos a la... Són las cinco... titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, bona tarda. Bona tarda, que doncs ara no inconstància d'accidents, de retencions en localitzem a la C58 a Montcada i a la Pota Nord, a Santa Cloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, també a la P7, a la zona de Santa Perpètua, direcció cap al sud, i a la Ronda d'Aliacua compacta des de Pedralbes fins a Vallcarca, sentit Trinitat. Repes, el més destacat d'aquesta tarda, el Govern vol recuperar la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes que va tombar el Tribunal Constitucional. El conseller d'Economia, Jaume Giró, proposa rebaixar l'impost a les de fins a 35.000 euros bruts anuals, que corresponen a un 80% dels declarants. La vacunació dels infants de 5 a 11 anys a Catalunya començarà dimecres de la setmana que ve. Només se'ls punxarà en cita prèvia en centres de vacunació massiva, alguns CAPs i alguns hospitals, en cap cas a les escoles. Caldrá apuntar-se al web VacunaCovid i se'ls posaran dues dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer espaiades en 8 setmanes. I el regulador europeu dels medicaments afirma que la majoria dels contagis amb la variant Omicron semblen lleus. A Sotàfrica els casos han pujat un 255% en una setmana, però això no s'ha traduït en un increment significatiu de pacients a les UCIs. augmenten un 80% les queixes per discriminació del català només un any, segons la Plataforma per la Llengua. La majoria d'usuaris es queixen que no es respecten els drets lingüístics al comerç, tant presencial com online. I això al mateix dia que l’Escolatura del Dracte de Canet de Mar al Maresme ja fa un 25% de classes en castellà en un grup de P5 per ordre judicial arran de la denúncia d’una família. En aquest primer dia, el conseller d’Educació Josep González Cambrai ha pogut donar suport a la direcció i ha agraït la resposta d’algunes famílies en defensa del model lingüístic. I María Dolores de Cospedal s'ha negat a declarar a la Comissió del Congrés que investiga l'espionatge a Bárcenas per protegir el seu dret de defensa. L'ex número 2 del PP sí que ha aprofitat la compareixença per qualificar l'1 d'octubre de Cop d'Estat. Catalunyaformació els es portarà també titulars. El primer quim mascolí del Barça torna a les 6 dels entrenaments després de la desfeta d'ahir a Muni que l'envia definitivament a la Lliga Europa. En canvi, l'equip femení que ja està classificat matemàticament per als vuittens de final de la Champions, visita l'Arsenal a les 8 de la 5na jornada de la fase de grups. I l'espanyol ha aprovat tots els punts a l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes. El conseller delegat Josep Maria Duran destaca que el club es troba en el millor moment econòmic dels últims anys. I el temps ruixats a Ponent i precipitacions al Pirineu que a les pròximes hores poden deixar acumulacions importants i més vent les pròximes hores. Demà aquest vent serà fort a la major part del país amb un temps molt variable i amb precipitacions abundants cap al Pirineu.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 galegos no baixo. Bueno, baixamos un poquito esta música y vámonos ir allí. Como digo eu, a Terra da Carqueixa, a miña terra. Vámonos a decir que estos días fai fresco. Eh vámonos ir concretamente a Fonsagrada. Vale. Eh vamos a falar pues un home que nos pode dar moitísima información vale como é eh, uh, o noso amigo Manuel e vale. eh, vamos darlle as boas tardes vale. boas tardes, Manolo moi boas creo que menos información <risas> <risas> da que vosotros creedes ¿no? <risas> a ver, eu da, nosotros o que queremos é que nos díese información e defensorada muy... sin dúda, sin dúda Pe, muy... pero menos da que pensades bueno, e, xa bueno. me gustaría se, ser unha unha fonte de listez e de información como algúns fonsagradinos ilustres por exemplo, Pejerzo Saavedra o Antón Santa Marina, pero bueno, non chegamos aí Pois pues, bueno, <risa> pero muy, andas cerca, eh Moitas gracias, gracias por estar aí, Manuel Manuel Foteiro a fonsagrada que según dicía Forxes Forges, diría, Manuel o Foteiro reloxeiro, joyeiro arreglagafeiro, fonsagradeiro sí. a verdade que este finado grande sí, eh? artista, titulaba con muitísimo cariño, ¿no? Sí, sí. <risa> é o que ten ter amigos, ¿no? Sí, e eh, sí. eh, cando son de lei, pois eh falan ben di un. Eh, sí. diría Forges tamén, o caso é que falen de un inde que sea ben, ¿no? Sí. <risa> tamén, tamén, tamén, tamén. tamén. Bueno, Manolo, sí. que que te agradecemos muitísimo sí, sí. que, que, que esta comunicación con nosco, que seguro que tens muitísimo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 pois que, bueno, os comercios sempre son difíceis en calquera sí. actividade, non? Ninguén se si, si imaginaba que iba a ser a referencia de Galicia ahora, misma, uh -huh. eh, ahora mismo no tema Ford, non? Uh -huh. eh, pensar que aquí houve xente de todo Galicia, xente de, que parou nos seus trabalhos, na, nos seus estudos, bueno, etc., e que é diferente, que, que viven en Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona... Para vida unha folleada de sí. o fin de contas dun pobo da montaña, eso é que trascende moito as fronteiras de do que é afonso sagrada. Eu xei dalgún que que coñezco que foi azoleada. He mm. dicho me vintines que tar aí tiñas claro. que vir. Fu si, si, si. A verdade é que eh, quedades eh... cunvidados para para vindeira edición, eh. <risa> Sí, Si, non sin si non houbera esta podremia que hai por aí, O lo mellor gastan claro, olvidiri claro. ese aí. A verdade é que m, m, bueno, felicitarte a ti, E felicitar a todos os font sagradinos sí, porque sí, en realidad é eh, eh, un éxito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 Pode agora cualquera ser a pero que está claro é que non no sabemos isto... Sabemos como empezou, pero non sabemos como acabarán ni si acabará. Bueno, claro. a cuestión é que toda a xente que veo aquí traía un certificado COVID, eh? quiero sí, decir. Sí. Eh, as medidas pertinentes que pode pasar qualquer cousa é evidente é, sí, que pasen moito xita pero quero decir que as medidas de seguridade eh, sí, sí. foro, foron altas despois, bueno, busca pues, cada unha dono de si, sí, sí. é o mellor pois pues, non todo mundo puxo puxa mascarinha no xito ah, bueno, é xa pecata minuta sí. para unha movida que o movo de de, de dúcias eh, non sei exactamente a xente que puido ver pero se si na Fonsagrada hai nos restaurantes eh, eh, bueno, a capacidade que hai ahora mismo sí. eh, de, de camas e tal, son as 200 e pico máis mm -hmm. 150 que houbo na Escola Fogar que sí. adaptou o Concello máis outras en, en, por aí en vivendas particulares que sí. alquilaron tal, pues, non sei, se pernotaron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 Sí, aparte da xeite que había do ambiente tal, era chocante tamén ver, O mellor eh, 40 autocarabanas, ¿no? Todas aparcadas por aquí, é unha historia moi moi graciosa, moi, é sí, sí, sí. eh, decir, to, todo generou creou un ambiente sí. eh, digamos que único, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Pois, pues, pues, eh, non nos podes enumerar a cantidad de, de, de participantes, pero que si sí sabemos que, que estivo por aí, por exemplo, Xavier Díaz con 1.000, co, sí. un es 1.500 ou bos, eh. Sí, ese bierdia, esa verdade é que, que foi o, o último concerto así potente que houve eh, bueno, houve un abarrote absoluto. Sí, sí, sí. Eh, eu a da, da carpa sei o calera, o que pasa que si sí. nin sonke nin vou entrar nesse tema. Sí, sí. E eh, outra xente o que o que pode decir se si estaba sobrepasado ou non estaba, a cuestión é que <risos> houve moita xente eh,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 Eu, eu vim aí no, nas redes, por exemplo, un, a un rapaz que, que puña que a camaño eh, eh, puixose a, a tocar o violín el, ah, nun, sí? nun, nun, nun restaurante ou nun... Sí, no sí, sí, correcto, sí, sí. correcto, sí. Oe, Pois pues encantado, claro Il foi a, a, a xantar ou a cear Ou okay. non sei, a tomar un, unha pizza Por aí foi unha pizza sí. E eh, eh, dixo, carai, que, que alegría sí. comer, con, con música, <risas> no atallo, co, comer con música No atallo Comer con música No atallo, sí, señor, unha pizza O atallo é mm, un bar que hai xunta a estación de servicio sí. Digamos que é o primeiro que... Que te sí, podes te atopar cando é una consagrada. Por, por definido algún xeito, non? <ríe> <Sí, sí. ríe> e despois outro que tamén dicía que, que, bueno, que comezou ou que se inaugurou con... Ah, sí. co, co, tocando, trompa. tocando a trompa. Sí. sí bueno, Daniel eh, Dopando. Daniel Dopando é un gran trompero. É que houve unha presentación de unhos rapaces que son ferreiros aquí no Mazo Novo sí. para situarnos eh, o Mazo Novo pertenece a Santa Lola de Oscos pero Santa sí. Lola de Oscos limita a Caffón Sagrada sí. é dicir se si agora collemos en, en coche vamos hasta o Mazo Novo levamos 10 minutos sí. eso indica que na montaña non hai distancias eh. eh, de 10 minutos non hai unha distancia no. porque como de, sempre se dice que estamos longe de todo bueno por pues neste caso no no, no, no <ríe> entón eh, que non sei onde está a fronteira e que dicen que Galicia e Asturias temos a mesma cultura as mesmas costumes os mesmos sí. hábitos falamos igual bueno, etc todo isto, non? entón este rapaz do Mazo Novo fan bueno que unhas trompas preciosas que uh -huh. presentaron aquí unha, eu incluso lleis fun gravar ali e facer sí. unhos retratos moi guapos que teñen na súa página uh -huh. sí, bueno sí. eh, moi ben, ¿no? entonces entón eh, presentaron un proxecto que fabricación de trompas e tal que lle chaman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 non no, no chegarían tan longe no? e eh, a, a raída bueno, houve moito de feito frente ao Concello hai un homenaxe á trompa hai sí. un monolito, sí. unha trompa xigante de en sí. aceira inoxidable uh -huh. que un dos fabricantes da trompa foi un ferreiro que foi alcalde da Fonseca de Oito Anos que é Bertindeza sí, señor. Eh, que desde aquí tamén queremos mandar unha un aperta para que teña unha pronta recuperación que está sufriendo aí unha pequena historia, eh, sí. esperemos que se recupere quanto antes. o antes posible. Si, sí. eh entón, Alfonso de terra, terra de de Tromperos ou que tamén Birimbau. se chama Si, si sí, sí, tamén ¿no? se chama así. Bueno, bueno, eh, o nome non ten inde máis importancia o importante ou saber eh, saber empregala. Si. Sí. Pero si, sí, ese sacar de unidos. Bueno, aquí, vera, eh, aquí tamén hai un monorito a parte de o da trompa, uh -huh. os ferreiros da Fonserada que se fixo un fai pues unos 12 anos así. Sí. E había tamén que foi así, bueno, o último fabricante que fixo trompas era Oliverio, que ainda vive uh -huh. eh, en en unos 84, 85 anos que sí. lle dan un butelo de ouro fai eh, tres anos ou 4. Sí. Eh, pero antes del un tío de él que se chamaba Otilio Álvarez, este é Oliverio Álvarez, que é de Quenxoullo, uh -huh. yo Otilio de Vilarmián, el eh, recordo de facer un traballiño pa a prensa de, como fabricante de trompas. Foi, uh -huh. en realidad, porque Oliverio xa era máis ferreiro, de, de moitas, fací moitas cousas, un home cun eh, un gran oficial, digamos, uh -huh. no? un, un profesional total. Pero o seu tío... Non facía outras historias, senón que as trompas en sí, non? Sí, sí, e xerlle sí. unha reportaxe de, de Milanián, claro, mm. onde faleceu, sí, xa sí. de avanzada da edad tamén, e, e queda aquí, eh, no monolito este, marcada a súa pegada ca súa máu en cemento, sí. de, de, como fabricante de trompas tamén. Mhm uh mhm. -huh, uh -huh. Poling. si bueno, ser que... que hay muito trompeiro. E despois se pellan algunhas trompas cubiño este de <risa> <Bueno>. <risa> que es da Ribeira pero esas xa valen para tocar. Son, son diferentes. Es, bueno, son, son diferentes, con esas sí. con esas trompas sales cantando. Sí, correcto, correcto. correcto. Cantando de calquera xeito, non nunca sí, sí, <risa> sí, sí, sí, sí. <risa> Yo yo me llero acompañado para que te, para que non vayare de un lado pa outro. efectivamente, efectivamente porque pérdese un pouco o equilibrio, eh, a falla a brújula ou sí, sí, sí, que é que do Navia, ten ten, ten, ten sí, sí, sí, sí, <risas> un Bueno, <risas> Manolo, ma <logo, risas> que que contanos máis cousas, a parte dos, dos que xa mencionamos seguro que disfrutastes de moitísimo, no, no, mais. Nós que queríamos contar de que de eh, a jornada eh, durou 3 días, empezou en estrés 3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 tamén, sabemos baixar aí ao sí. o Navia que e o Turrios que por exemplo, digo Navia porque sí. no Villar da Quiña eh, por sí, aí claro. hai unha ruta preciosa Carretera redae a República, sí. que vai que marca a senda do Navia tal, bueno. Eh, hai un hubo un, un, un roteiro en polo moin de Penallo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 Efectivamente, efectivamente, eh, que tamén é eh, non parte de outro ilustre músico, pero, bueno, eh, sí. esto de, eh, falámoslo outro día, porque non sí. estendémonos demasiado no, no tema, igual non chegamos ao domingo cinco. <risa> entonces <risa> <risa> o Belrestres empezou, foi o roteiro ese que a xente viña a encantar, claro, é eh, que é un lugar eh, paradisíaco, sí. eh, de castañeiros, de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 este ano, a principios de ano facendo un roteiro tamén polos lugares onde viviu Florencio e eh, grabando eh, con Pancho Álvarez Pancho sí, sí, Álvarez é un músico que que, sí, sí, que trabaja con, con Carlos Núñez coñecemos sí, sí, sí. e fixemos algúnha que outra entrevista é verdade que el falou sí. un, precisamente de Florencio porque era sí. un el comezou a tocar o violín eh, y, po, po, por, por la querencia por, que tiña eh, do con Florencio sí. correcto, correcto de feito eu colaborara con el nese xa non sei os anos que hai, pero 21 mm. ou 22 anos que sí, xera este sí. e agora vai facer outro DVD, pero casi máis é onde viviu Florencio mm -hmm. e ainda falei con el Antonte que ah. nos quedou por facer os Vilares precisamente, os Vilares pertenece a Valeira, non pertenece a Fonsagrada sí, sí. E, entonces e, é chocante de que Florencio, que, que naceu na Fonsagrada e viviu hasta astos 21, 22 anos aquí na Fonsagrada é que se coñece como o cego dos Vilares porque pusieron, sí, é o nome que lle puxeron sí. sí, é, é chocante no? porque <coughs> él, é, a casa de Florencio está en Pin de Bruicedo ali en Parada Vella a dereita na parroquia de Bruicedo que está ali cerquinha a 10 minutos de Parada Vella que está en pé a casa eh, ten a unha familiar que preside fora pero bueno está lo usada non fai moitos anos que se lo usou, quero dicir, que, aínda que está medio abandonado todo, sí. non, non vai a caer a corto plazo, non? Uh, uh, uh. E, e, e a cega de Noceda, que non a coñicín, non a cheguei a coñicer, vive unha sobrinha dela que ten 94 anos Carai, en Barcelona. Pois pues, pues Que non sí. temos ningunha foto dela, parece ser que hai unha fotografía dela, pero que, que a, a Florencio sí que coñecino a tratei non é, funllo ao seu funeral uh -huh. na fontaneira, bueno, etc. Pero a modesta de noceda uh -huh. non a cheguei a coñecir pero si sí, que hai moita xente que é oio que tal, uh -huh. quixemos contactar tamén coa co súa sobrinha pero bueno, por razóns que moitas veces a, a vida é así a yeah. xente maior o retraela esos anos Un, un, parece que mo se tira un pouco de vergoña desa de, de época, ¿no? cando, uh -huh. cando é un orgullo, pero van, es outros, Bueno, eso, ¿no? bueno, eso foi no, no non chegamos sin a ter unha fotografía de modesta, pero empezou a todo chegará, a jaleada, todo chegará eh, todo homenaxe aí sí. os dous pero todo chegará seguro, seguro. Sí. seguro que todo chegará porque ti te eres un, un, sí, un sí, homen conformista e por... seguro que sí, sí. Uh, xa farás todo o posible para poder ter esa fotografía ando que... detrás da pista eh, dunha claro. foto pero yeah. Yeah. veremos a ver se si conseguimos sí, sí. Sí. Sí. Sí. seguro vou te dicir unha cousa Manolo eh, sí. todos os que entrevistamos e eh, todos os que temos pois conversa con eles despois teñen éxito e teñen algún premio e o premio te vai ser a conseguir a esa foto. A de muller. Xa. xa verás como si. Bueno, pues a ver, se si, si a topamos xa, xa vos xa polo faremos chegar tamén. Claro xa vos sí. contaremos, para que no vosso programa saibades que que aquí non é o conseguidor, pero que se conseguen moitas cousas. Claro sí. Sobre ¿verdad? todo, tendo vontade e ganas de traballar. Pues claro <risa> que sí. Eso, eso sobre todo. E tú, de bondade con... ganas de traballar, tés. Continúanos co, co, co Fuliada. A ver, eso foi ben, o... Eh, de, despois houve a apertura da feira de artesanía que se prolongou os dous días onde sí. había artesanía en sí, é dicir, eh, pezas de ferreiros eh, fabricantes de, de mirimbaos de eh, fabricantes de gaitas onde había mm, tamén eh, xente de Negueira vendendo seus produtos ecológicos ah, sí, sí, que é sí. un tema tamén que un día se falará de eso que hai unha cooperativa en Negueira moi interesante de rapazas que fan moitas cuestións que, que mm, bueno, algunhas esquecidas, como uh -huh. eh, zumes, pan, sí, sí, eh, sí, sí. doces, bueno. Moi ben. Moi interesante porque, evidentemente, eso está sin adulterar, é ¿eh? todo, claro, un... todo natural. É na feira de artesanía, incluso había venda de, de botelos uh -huh. tamén. Dale, porque hay. estamos no momento de deshace de frente ao frío con esa medicina, non? Non claro no se, se sí, recomendan sí, en sí. Cataluña os doutores, pero aquí é moi interesante. O sí, xunto, a cachucha, o butelo e o cocido... Xunto co caldo é, é importantísimo, <risa> <risa> sí, sí, sí, sí. Correcto, sí, sí. correcto. Despois? Despois de, eh, houve pola a mañera tamén a presentación do proxecto a Vareira, o que vos acababa de contar, sí. que, que antes non dixen que integrano catro persoas, que... Frisch, que é un austríaco que se veu vivir aquí fa xa moitos anos, que é Ferreiro, sí. unha rapaza que se chama Paz, que é Ferreira, uh -huh. unha rapaza. Digo isto porque non é moito cante ver rapazas Ferreiras curioso, nesta sí. zona, eu non coñezo máis. É curioso, si. Sí. Eh Daniel Dopando e un rapaz que é Ferreiro en Taramundi. Uh -huh. Que para os oidentes tamén, Taramundi tamén estamos cerca todos aquí, sí, eh. sí, no, Taramundi está a dos pasos.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 a xa ambiente por cada bar tocando eh, a xente nos bares, pois fóra, en moitos casos moita máis xente fora que dentro, aplaudindo e vivindo o momento este de gaiteiros, tamborideiros, acordeoneiros, eh, todo este fareno. Moi ben, moi O sea que disfrutan, eh, ese su prolongouse o de o de o pasabares prolongouse pois toda a maña e despois pola tarde porque despois pola tarde tamén houve unha proxección de unha película sobre Sergio de Veiga ah. que era aquel gaiteiro que tocaba a zurda ah, que, non, eh, anos, sí, que eu había feito unha película no 2000 cos 10 mellores gaiteiros da Fonsagrada que tiñan daquela máis de 65 anos mm. que lle chamamos gaiteiros de sona sí. e tuve unha gran suerte de gravalles a toda esta xente que ahora é un documento Hombre. inédito, porque porque nae difícil eso, non é unha cuestión que se faga por dinero, evidentemente, para os que ten escuitando igual pensan que algún ben pensado igual dice isto é todo a costo cero, é dicir que sí. um, eu to estas grabacións como de Florencia e tal, sin o, con cargo ao meu peto, eh. Sí. Hasta o gasoil, eh. Quiero decir, como es, alguns, no, Eu pago es... tema e regálolle des posibles sí, fans que queiran acudir. nós que dedicámonos á radio precisamente por eso, con, con, con cargo o meu peto. Correcto. Así que isto é con cargo ao peto dium, ¿no? E sí, outro. Sí. Entonces, eh,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 un rapaz moi brillante, que tamén é gaiteiro e tal. Sí. E cando estaba presentando a Florencio, dicía, eh, se, se estuverá aquí Florencio, estaría vendo isto e diría, «Dios, quanta importancia lle dón ao que eu fago e tal». E dixo lle outro, «Vendo no, eh». Porque, como se de Florencia era cego claro. Há unhas carcajadas e tal Porque, sí, porque Estou curioso tema, non dixo Vendo, non, bueno pues... É difícil, vendo é difícil Sí, sí. sí. e despois de, de este obradoiro de baile Pois pues, houve mm, eh, Cantos de taberna eh, Unhos contos de lareira mm. bueno, O de cantos de taberna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 e as sadufeiras de, de, Salitre. Salitre. Salitre. de sí. Salitre bueno, a verdade é que disfrutaste desde, de música sí. eh, en Xebre eh, sí. eh, de raíz e eh, ademais de grandes artistas e eh, grandes intérpretes. Eh, oio, eh... que, oio, eh, que eu vivo perto de, do Concello eh, teño o meu negocio tamén perto do Concello e na plaza do Concello foi onde estuvo a carpa porque claro, carpa un preocupa, ano coincidúnos un tempo excepcional aquí houbo un mes e medio de sol pero ora empezou un inverno como é normal e eh, bueno, gracias a carpa e eh, gracias a que tampoco estuvo tan se si fora como onte, non estuvo tan o tempo, porque onte pola mañá empezou a nevar e formou-se unha nevada e oxe non hai neve ninguna isto bueno. es que, que a caño contén, hai que vivirlo aquí para velo eh? eso sí. quer decir que Foi unha nube que pasou con moita carga e agora xa está chovendo, pero non hai neve. Pois, pues dicía que, que vivo perto da carpa e eu escutei desde a miña casa toda a noite música, porque ás tres da mañá houve un concerto de arrancadeira. Pois pues pues, <risa> Bueno... Moi ben, moi ben, pois... A xa te estaba motivada, eh? <risa> es, pues, or... Están os dentes longos. Sí, porque... eso quer decirse que o ano que ven vai a ser outro grande exitazo. Eh, sí, eu pues... creo que sí, eh? Pois Eu, eu, eu a, creo que sí, porque... A ver, ver se si pro ano que ben podemos estar alguén aí, hmm. e desde aí falar hacia aquí. Eh, Radialo. Pues eu, eu creo que, que si vos comprometeres, como vosotros o deixante cumplida, que o vades a facer. Se temos de todo se logrará. Eh. Se si, sí, si, sí. si desaparece esta podremia, digo, Cheu, que o mellor somos capaces de de, de chegarnos aí. Eu, eu creo que non vai desaparecer, pero si está máis controlada, si. Si está a xente máis vacunada, si hai... porque, ao fin de contas, eu creo que hai que ter os pés na terra, que máis sí. seguir habendo contáxidos e tal, pero, bueno, iso é un cousa e outra cousa, é os falecementos, o sea, é nas UCs, é a xente claro consecuela e sí. tal, iso é outra cousa. Claro, sí, sí. entonces inda que teñamos pandemia, teremos que seguir vivindo, sí. tomaremos as medidas pertinentes, e algo habrá que facer, porque é que, como dicía outro, Eh, si son a máis guapa, non me vale ningún eh, morro sin casar, pois pues, queréndome casar pois pues, non vexo eu que... É, <risa> totalmente <risa> <No. risa> Bueno, bueno pois bueno, pues, ¿no? sí. o domingo 5 houve un unha obra de euro sobre Florencio exclusivamente, eh, pola mañá despois houve o, o que chaman os rapazes que me encanta a palabra, un bermú polavileiro mm. queso, esa é unha palabra que creo que é de burón nada máis, porque a verdad é que que neste caso houve vir os vellos gaiteinos, pero por unha, claro, é que son xente de máis de 80 e pico de anos. Claro. Né? Entonces un enfermo, des por outro e xa nada, por a ver si por se para pode eh, contar con eles, porque hai que contar que claro, é inverno, fai frío, mm. un pequeno catarrío, bueno, sí. pero en principio todo ben, eh, están ben de salud en principio, no. Moi ben, pues moi pues, a, a presentación dun libro o toco pechado pola tarde, eh, eh volveu outra vez arrancadeira a poñerlle marcha a a, a noite, sí. e eh, rematouse cunha butelada popular, como non podía ser de outra maneira. Pois pues pues moi ben. Pues ademais a butelada popular, hai que dicilo por si alguén pensa que esto soplas eh, ¿Eh? se si non tomach alcol non che dá, eh? Ah. Quero dicir Sí, sí, sí, sí. Porque algún dice que eu para que me entre ben o, o butelo eh, e os seus condimentos teño que lle botar algo de viño. Claro, no, hai si que regalar. en dosis moderadas, tampouco pasa nada, eh? Sí, no. sí. é conveniente, ah, hasta sí, para sí. o caldo mesmo, é, é conveniente regalo un po' un chisquiño. Sí, sí, claro. sí, é que se si non regas... Home, eu, eu penso que eu, eu non vi nunca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 de, de acolhida para pa pa toda a xente de, de corazón grande, como vos. Graciñas, pues Graciñas, pues por o objetivo. A ti. Muy... E como non, un saúdo a toda esa xente. De verdade que te agradecemos moitísimo. Bueno, por gracias. Aquí estamos pouco precisedes. Venga. Hasta logo. Chau. legos no Armando Fernández y Julio Coghill. Bueno, Xulio, baixamos un pouquiño a música mm. e vamos a falar ca siguiente convidada que demos por aquí. Mm. Que me parece que ti xa coñeces, bueno, mais ou menos. <risas> que falasme de Alba, non? Si, Alba Pico. Vale. Pues vamos ya a dar la venida. Vamos ya a tardes buenas y tarde. entramos así sin más con ella. Directamente, ven ya. boa tarde tardes, Alba. Tarde, Alba. Hola, boa tarde. Moiter grazas por atendernos. Eh, no, grazas a vos. Eh, grazas tamén por com, por compartir conosco estes minutiños poucos para para na, na nosa humilde radio. De verdade é que o que nos Queríamos facer era conectar contigo e contactar contigo para preguntarche como unha moza galega no viña que xa sí. visitou outros países eh, asentouse aquí en Cataluña. <risas> Ven, pois, natopoi po, por traballo como tantos outros, non? Sí, sí. Eh, nada. Eh. Vamos, bo, bo eh che... A miña vocación é a, é a docencia e inscribíme aquí nas uh -huh. listas de educación, e chamáronme foi así que vin. Oh. Pois, alegrámonos muitísimo oh, e desexamoste muitísimo éxito. Adiantámonosche, adiantámonosche o seguinte, a, a todas as persoas que convidamos á nosa radio a, para falar eh e eh, entrevistaras por lo, por lo Polo xeral, teñen despois éxito e son capaces de, sí. de ter algún premio ou algún agasallo. Por lo tanto, Ay, pues pol, pol, pol, polo tanto, tú xa estás na lista para poder... Para pa poder acabar algúndos agasallos. vai vale. Primeiro lugar, queríamos dicir aos nosos ointes que... Bueno, ti eres unha persoa xa moi formada, dis que te dedicas a, a educación, pero tamén eres traductora, non? si. Sí. claro. Sí e o teu traballo de traducción pero traducción de a, a galego do, ou outros idiomas máis eh, do ben, eu estudei, si, a primeira carreira que estudei foi traducción e interpretación en vivo e a miña combinación lingüística de linguas estrangeiras é Eh, inglés e alemán ah, eh, bom, formar me máis Máis ben eh, Para traducir o español xa. Ainda que tamén tiven materias de galego Na carreira e todo uh -huh. Mas, bueno, ac acontece que me A verdade é que me gusta máis Sempre me tirou máis a docencia Realmente, uh -huh. profesionalmente A traducción nunca me dediquei Despois sí que sempre botas un cable Por aí informalmente, sí. non? Se si hai alguna amiga que necesita O que teña, sí, sí, sí, bueno sí, sí, sí, sí. Pero non se xa profesionalmente nunca, non, nunca me decanté. Non te dedicaches como... precisamente a facer algún sí, tipo de non. introducción. Bueno, non, non, pero... forma, formación sí, porque me gustan moitos idiomas, entón como formación sí, pero de, sí, de trayectoria profesional, digamos, non. Bueno, pois pues, pues... eu dos idiomas, aparte do que nacín con ele, o levo na ADN que é o galego, pois o alemán tampouco me desgustaba. Sí, caramba. Eh, eh, eh no por, tengo por, decir que no he muy agradecido al fondo, no, agradecido, ya poco. Porque estivo ¿sí? por allí unos meses, me parece trabajando, bueno, no estuve entre años nada más. <risa> ah, caray, Julio, de dónde sibais? Eh, eh, bueno, perteneció al consulado de de de Düsseldorf. Sí, y claro, eh, vivía sí. en un pueblo que se llamaba Attendorn Gut Nierhof. Vaya. Pues... Eh, si, no, o, ese, esa vila non a pero claro yo sento así, a cunca do Rur claro, moi industrializada unha sí, sí, sí, sí. sí. zona industria, eh, de pues... bo... moita industria Pois pues... sí, Moita industria, sí, o sí, o xeixa, sí xe, Como che gustan os idiomas de de, de, de, de, de repente, de preto pois pues, cando checates aquí te vexe que é o outro idioma máis, que é claro. o catalán non ba, é, é, curi é curioso, en realidad é curioso a mi historia co catalán <laughs> parece así, hasta parece casi inverosímil, pero bueno, eu xa vos digo que con a porque eu gosto moito as linguas. para mi é casi como un um hobby, dediquei moito tempo na miña vida, moito tempo libre, dediquei a estudar idiomas. Entón, un deles foi o catalán, e de feito, eh, curiosamente, vai, despós de facer traducción, acabo vivindo uns anos en Alemania, estive nalí exercendo tamén de profesora, naquele caso era de, profesora de español como lengua extra en Seilina, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues, bueno, no centro no que eu estaba trabajando, caudrou que também había unha rapaza que ao mesmo tempo era a profesora de catalán na Universidade de mm -hmm. Bueno de Bremen, en este caso. Ai, en, Bremen. Era... Sí, sí, en Bremen. sí, sí. E, nada, caudrábamos facendo as dúas estábamos eh impartindo clases no Instituto Cervantes de Dalí, na mm -hmm. cidade de Bremen. Era de Cadramos e eh, Xusto dixme que ela era catalana e cheguei, "Ah, catalana, pois pues, sempre me sempre me gustou, sempre me teria gustado aprender sí, catalán." Eixo, sí, sí. oh, "Pues vente, vente ás aulas da universidade que, que podes, que é matrícula libre." Sí, sí. Digo, "Bueno, pero pues, no no así esa oferta, no, no pensei ido as veces." E eh, curiosamente, pois pues, cheguei hasta o BEUN de hasta o BEUN de catalán, de catalán. En, uh -huh. en Bremen, en Alemania. Curiosamente, teña ah, <laughs> no. que eu nunca vivirá. Yo nunca vivía aquí, ni no aprendí mm. eh, luego, sí, sí, sí. sí. vendome, digamos, no sé, y obligado por las circunstancias, mm. o digamos que no lo aprendí. Sí, sí. sí. por amor al arte, vamos, sí. no fue otra cosa. Mm. Sí, sí, fue curioso. Bueno, curioso, pero quiere decir que sí, con sí. mucho gusto en las lenguas, eh, eh, claro. pronto te afijéis precisamente este idioma. Vamos a ver, o... o, o... O, gale, o galego e o catalán hai moitos idiomas moi moi semelhante para dicir románicos e sí, sí, então pues, sí, sí. as raíces son fáciles de de coller sí. e eh, eh, posiblemente pois pues, eh, además a riqueza dun está precisamente en poder sí. comunicarse en varios idiomas, ¿no? eh, eh, esa sí, é a riqueza. Sí. Sí, sí. Exacto, además, eu creo que como falante de linguas románicas temos moitas ventajas sí. nesse sentido, deberiámos sí. aproveitar. Carombre, tanto. Na, nada máis que, que máis dicir en, en Galicia co, sí, sí. co portugués, por exemplo que eu creo que levamos aí a un, un atraso, pero deberías aproveitar moito e eh, bueno, sí, eh, sí. pero en xeral tamén po, co italiano, co francés sí, xa, sí, sí. temos moita facilidade sí, catalán, o que se xa, vamos, as lenguas románicas nese sentido, depois tamén teñen as súas trampas porque tamén te confundes, non? Claro, claro tamén que, sí, que, é máis fácil que, que, que, que te salgan palabras que é o que lle pasa aos galegos castelani listas, non que sí. cando empre, empregan o, o, os verbos e confúndense non son capaces de empregar o, o, o, os, os tempos sí. compostos, non? Yo sí, os tempos compostos, Que, sí, sí, sí, que sí. meten cada, cada zoca sí, cada que non sí, sí. meten a zoca de tal xeito que ah, es que eu li dije que, bueno, sí, bueno. <risa> Que, que non pase como por su min esta mañá aí buscando eh, que fun a buscar o pan. <risa> e tamén hai unha aí ou me falas galego ou me falas castelán pero iso atrapalhado non me fales <risa> sí, claro. Bueno. claro claro, claro caso... é que hai xente que dice eu posso falar o galego mal, non o falo en galicia, non a decir que foro sí, sí, sí. que tampouco é culpa deles, pero bueno, foro un educado sen no, que eu po falar o mal e eh, pois pues, cando fala o castelán, pois pues, tampouco é que <risa> eu falen que que a, lingua, a única lingua mala é que non se fala eh, exactamente entonces... sí, sí. cando ti empregas o castelán, pero resulta que lle dar la bazada es por un lado por outro, sí, queres sí. dizer Este, xsi xeno un é castelán, ese no, no, ultracurso no, no. un castrapo moi moi. Sí, sí, sí, sí muy, desde, muy logo, desde logo, desde unha un, o sexa unha pena que era un sanimen. Sí, claro, sí. no, no, no, e además, porque vamos. E además eh, disculpense, eh, desesito que disti, eh, eh, que para non falalo ben o galego, pues non, vamos a ver, tú non falas ben o galego porque non no falas, porque non queres. Si, pero si, non falas, xustamente, si, sí, sí, sí, sí, ti, sí. ti ti falo galego, Anque sexa mal como disti, pero falo porque despois sí, de vais aprendendo vas aprendendo novidade bueno, o dicionario que é o que me pasaba a mi cando eu escomecé a narrar por polos anos 83 que era galego ni nada, eu falaba mal <ríe> bueno, falaba lo mal falaba lo do teixeito o que, que, que, que, mal... que si sí é certo é que no, no, co emprego do idioma o que vas collendo é mm, soltura exactamente, Eso. e vas collendo tamén dicionario é decir <ríe> a, a, a mellor parte das, das palabras que, que empregas, pois pues, son as que ti é eh. colocas de, de, de, de, de, de seguido por ese ¿no? Pero que, o, o, o que si é certo é que no momento en que ti empregas un idioma, uh -huh. tamén tes ganas de aprender cousas que en realidad a veces eh. non non, non coñeces. Por eso. Totalmente. Porque totalmente. eu cando falo por exemplo, sin... agora que estamos que estamos esto, por, por, por, o catalán, que hai persoas que dicen, ah, eu con digo, mira, canto máis sepas, Ma, eh, mellor será pra ti claro, por iso digo, eu, sí. que eu, catalán si entender entendo perfectamente o que me estén mm. contando que moitas das cousas o a mellor non as non se ven, vale, pero dice polo menos inténtalo si, sí, claro, no, no, cuanto, cuanto máis emprego un idioma, mellor mellor te comunicas pero sí, sí. aparte deso, esa riqueza persoal que ademais sirve para poder ter máis mm -hmm. vocabulario, non? por iso, si, si, totalmente é eh, máis xa unha lingua, ao final tampouco xa unha lingua, é eh, xa a través de la un, a unha cultura e eh, ábreche uh -huh. horizontes, non? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, é sempre unha riqueza, desde logo. Alba, mm, nos... Eh, bueno, tienes da Mariña, según teño entendido, non? Sí, señor, son da Mariña Lutente. Ah, sí, sí. eh... Nacín na no Baladouro, pero bueno... No pois no Nacín a, mi, pois, a miña familia, digamos, que son cinco anos en, Purela, xa en Burela, xa cando era grande, eh. Ah, De Burela hiperto sí. temos un amigo que se chama Paco Rivas, sí. eh, que é un poetiña, un poeta que, eh, que bueno, que, que Sí, controla moito. Eh eh nos enviado bastantes mm, mm, libriños que sí. publicaba e, e, e outros outras máis que tamén coñecemos de por alí, pero o, o que pasa é que a, a Mariña Lucese, Luguesa, Luguesa dá muitísimas eh, personalidades importantes no nos sí, idioma, eh. Sí. eh de verdade pues sí. que ti que, que ti eres un representante, un representante importante. E, por certo, nos convidamos, te, xa xa xa dixen a micropechado, xa xa xa mandei, com, me parece que xa sabes que precisamente o día 11, é dicir, este sábado, tenemos unha presentación importante ali no, no Auditori um, de Cordellá, Aí en San Ángel de Corrella. é é faciliño de chegar alí. Sí. Hai que colle o metro hasta San Ángel de e xa está. Sí. E delí a 100 metros está sí, o máis ou menos, está o auditorio. Sí. E e entón alí pois presentarase o o Xulipedia, que é unha páxina que fixo Noso amigo meus Xulio Simón, que ten moitísimo que ver con nos idioma, sí. co catalán, co portugués, co, sí. co catalán. Eh, eh e despois tamén um, agasallearan a todos os asistentes cun CD que foi mm, pois eh, grabado polos membros da, da entidade dos os gaiteiros eh, as pandereitas as rosalleiras chamanse as rosalleiras de Rosalía de Castro e eh, eh, bueno yo, yo, yo a banda senior eh, os maiores non sabes mayores, que, sí. que que continúan sendo gaiteiros dentro da entidade E despois teremos unha CEA donde se publicarán os mm, tres premios do 35 Certame de Rosalía de Castro. Pol, que, Fantástico. Pois sí, sí. agardámos para que venhas ali connosco. Eh, se continuaremos esta conversa que hoxe faze cativa porque os tem, o tempo na radio sabes ti que... Sempre son cortos. Si, sí, é si. Sí. É xustinho. <risas> Pero agradecemos-te a conversa de hoxe e aos minutos que nos dedicas que sí. son eusio eu que agradece. Por eso digo que eh, o sea, sempre atoparse o sea, con unha persoa persoa xoven como elisti claro. en dá gusto falar con ela abiertamente e falar como é de todo esto. De, Porque eu quillé lle preguntar como foi a súa entrada, entrada en eh, vaya o, o, o, o catalán a súa entrada, ao principio, ao principio. Bueno. Como todos, sí. non? De li, refiriste lingua ou cando ah, cheguei aquí? No, a lingua, que... a lingua. Un <coughs> calingo moi moi ben, ademais claro, eu xa cheiou como aprendín en Alemania, eh, tiña ah, moita vantaxe porque ah, claro. a miña lingua materna xa era románica, entón claro, aí <risas> había unha diferenza grande porque as miñas compañeiros, e compañeiros de clase eran alemáns, era xente que estaba facendo filoloxía hispánica ou así, ah, e que aquilo como como ah. optativo, así sí, sí, de libre elección, sí. bueno, ampliar un pouco, pero claro, aí sei que notaba moita diferencia, aí sentíame mm -hmm. bueno, pois é igual, como si nós nos poñemos a aprender italiano vamos ter ventaxa sobre un ruso, non? Sí, <ríe> en sí, sí. Entón, caro era moi motivador né? porque claro, claro. Emas, eu, coi, en seguida coñen, é poseu pola miña conta pois como si, coño como aprendizaxe de lenguas con moito gusto, poseu pola miña conta Intento tamén poñerme en contacto coa lingua como, como sexa, a través mm. da poño a rádio de fondo ou a ah, tele, sí. e a ver moita TV3, <laughs> empecé ah, a ver claro. todas as que mm, había claro, a, claro, a través claro. de TV3 aquela. Bus... Entonces fixen, bueno, a, a inmersión que eu puiden, non, naquele en sí, sí, momento. Sí. Entonces moi ben, si sí, eu creo que que se avanse en seguida nas linguas, italiano, portugués, catalán, bueno. eh avanse en seguida. A, a pouco que poñas da túa parte, Tamén pois, que, porque sí, foi pois diz... moi gratificante Nada que ver coa aprendizaxe do alemán Claro, non perdida claro, xa non hai Pero non hai tempo, eh? eh? Por exemplo, tamén diz, diz Que no Valdouro Hai unha pequena ah, diferenza a vurela En falar o galego No, o certos bueno, termos, claro, non? Aí, aí passa o de sempre Que canto eh, Canto máis van ganando as vilas En habitantes, digamos sí. Pois xa van máis situacións de non, sei, eh, non? Ah. de que eu en Burela cousa que nunca vi en Ferreiroa, bueno, digo Ferreira todo valado, non? Sí, sí, sí. Que non así que Oín, algunhas veces, a xente galega falarlle en, en castelán aos fillos. Iso sí. é unho no valador, a verdade, que nunca... nunca. Xente, digamos, nativa galega, sí, non? Sí, sí, sí, sí despois sí. xa unha atención ou o típico que no banco, os empregados... Sí, os se Dirixen entre eles en castelán e aos clientes en castelán, es. ese tipo de cousas que nunha vila máis pequena es. é prácticamente inmersión en galego, ou seja, non vives en galego, digamos, non canto baixo sí. pequeno sitio. Mm. E eh, bueno, si sí, a medida que se vai facendo, si, sí, maior, pois, polo que xea eh pues pois, sí, danse moitas máis situacións diglósicas. Eh, Por exemplo, os, os empregados de banca, mm. cando que ai, eh tú miraste na cuenta de da señora María. <ríe> Sin embargo, noutras entidades non, oi, miraches a conta de fulano sí. o, o, o que te dicise fulano, no, no en galego, sí, claro. Sí, Entonces normal. si sí, entón, si sí, sí, logo si sí que en Burela, a pesar de haber un uso extendido do galego igualmente, eh, pero sí. bueno, si sí que é verdade que en Burela é eh, eh, bueno, xa cando a, a medida que vamos subindo de, claro. de xa Viveiro xa máis, ¿non? Por van este tipo de situacións máis sí. Pois pues moi ben, Alba Alba, eh, para nos foi un placer yo a honra terte aquí na no noso, no noso humilde radio eh, eh, esperamos placer, saudarte cordialmente cando nos vexamos ali no Auditorio de Sangue de Fons de, de Conella, Conella e eh, continuaremos falando e pedindoche cousas unha delas vai a ser pues, un, un traballeño, un pequeniño escrito para a nosa revista Lua Nova Venga. Si che parece, vamos, xa che, che deremos un exemplar por se si acaso eh, eh, el el que, que como o tema, que nós que nós disfrutamos precisamente amosando a nosa cultura de ti eres unha grande representante. Pois pues, eh, moi agradecida. Venga, <risa> agardito. Apertas grande, eh, vémonos. Outra para vos. Venga, <risa> Bueno, pois, Xulio, vamos... Pois pues xa, xa rematamos o programa, non? Arrematamos o programa hoxe. Finalizou con moitísima... Uh, Delicia. De, de verdade que falamos... con Comenzou moi ben, claro terminou sí. moi ben. Claro que sí, arrematamos. Eh, temos que dar como non... Las gracias a todos los participantes y colaboradores de hoy. Mandarle un soudo cordial a un grande amigo que tenemos allí en Suiza. Ah, máximo, eh, máximo Mercedes, que nos están escuchando. Mandó unos aquí lo WhatsApp unha, un, un, un mensaje, ¿no? Sí, por lo tanto, pues nada, des, desecharle que... Para teñen, él es un buen Nadal, un buen si aperto. Por si acaso no volvemos a hablar con él, o no volvemos a ter precisamente en sintonía, que, que teña un feliz Nadal. Eh. Eh, John Pérez. Vindeiro e próspero Ani Novo 2022 Muy ben Queridos ointes, por si acaso O próximo xoves non podemos Dicilo, volvemos a repetirlo Para todos vosotros, Feliz Nadal eh, Ata Vindeiro xoves eh, Como non temos que decir que Tuvemos hoy a Israel Alá nas vías de son moi ben e Que xino este pequeno falou pois Armando Fernández, e como digo sempre, que a noite sexa voso descanso e a rúa a vos a liberdade.